Същност и мисия на християнството. Когато се говори за същността на нещо, подразбира се душата. Същината на човека е неговата душа. Същината на християнството е неговата душа. А душата на християнството е самият Христос, който положи основите на християнската общност. До Негово време дадена общност се изгражда в кръга на определени кръвни връзки. Сега Христос изгражда една общност, която не почива на кръвните връзки, а почива на общността на идеите на дадена група. Христос донесе известни идеи, които са идеите, които като зародиш са вложени във всяка човешка душа. Идеите, които Христос донесе, представят лъчи на духовното слънце, което е самият Той. Те са проява на любовта и мъдростта, които живеят в Него и са Негова същина. Със светлината на мъдростта и стоплината на любовта, които носи, Христос събуди божествените идеи в душата на определен кръг от хора, които бяха подготвени и те образуваха първоначалната ядка на християнската общност. Това са 12 ученици, и след тях кръгът на 70, те които възприеха благодатните лъчи на духовното слънце и се пробудиха от дълбокия сън, възкръснаха за нов живот. Християнството е първата общочовешка религия, до времето на Христос всички религии бяха народни и национални. От тук произлиза мисията на християнството да обедини цялото човечество в едно семейство, в една общност. Това е основната идея и мисия на християнството. Християнството има за задача да научи всички хора, че са братя и деца на един баща. Те имат един учител – Христос. Християнството има за задача да научи хората, че като братя имат общи интереси и трябва да живеят като братя, а не да връждуват. Християнството разширява идеята за братството зад границите на кръвното родство и създава братство на духовна основа, където обединително звено са идеите. Тези идеи, които казах, идват от Христос, Великото духовно слънце. При Възкресението си Той каза на учениците си, Идете и проповядвайте това Евангелие Между всички народи и аз ще бъда с вас до окончанието на века. Значи, този дух, това вътрешно сцепление, и сила на християнските идеи иде от самия дух на Христос, който сам работи за проникването на неговите идеи в човешките души. Христос иска да проникне във всички души, за да ги направи безсмъртни, да събуди божественото начало в тях. Това е истинската мисия на християнството, да посочи на хората пътя към Бога, който е скрит дълбоко в техните души и да дадем методи за познаване и събуждане на този Бог, който е вътре в душата. И Учителят казва, Вие не трябва да се спирате върху отвлечената мисъл, че Христос седи отдясно на Бога, но трябва да гледате на Христос като на сила, която прониква цялата земя. Когато тази сила мине през всички същества, от най-малките до най-големите, тогава ще дойде освобождението на цялото човечество. Когато разпънали Христа, т.е. когато прекъснали течението на тези сили, на тези струи, навред настана голям мрак всички хора почувствали тази тъмнина. Това е станало, защото Христос казва Аз съм светлината на света. И казва още Работете, докато е ден, защото иде нощ, когато никой не може да работи. И след това казва Иде князът на този свят, който няма нищо общо с мен. Следователно, иде князът на тъмнината, на нощта, който няма нищо общо с Христос, с великата идея на любовта, която побратимява хората и ги прави свободни и силни. Така че, една от основните идеи в християнството е да посочи на хората пътя към Бога, който е скрит дълбоко в тяхната душа. И Христос казва, Никой не може да дойде при мене, ако отец ми не го призове, и никой не може да отиде при отца, ако аз не му покажа пътя. И казва още, Аз съм пътят, истината и животът. Някои ще кажат, че търсенето на пътя към Бога е била целта и на древните мистерии в храмовете на посвещение. Това е вярно. Но тогава този път беше достъпен за малцина избранници, а Христос искал да покаже един път достъпен за всички. Защото Христос искал всички хора да бъдат спасени, а не само единици. И за това, това, което става в храмовете на посвещение в древните мистерии, той го изнесе открито пред целия свят и всеки, който намери сили в себе си да го следва доколкото може. А всеки, който направи усилие, ще намери сили в себе си, за да преодолява противодействието на материята, за да израсне. Защото човешките души са посадени в гъстата материя, както житното зърно в земята. И както житното зърно, под влияние на светлината и топлината на слънцето, намира сили в себе си, за да излезе над земята и да израсте, да даде плод, така и е всяка душа, под влиянието на топлината на любовта и светлината на мъдростта, може да преодолее противодействието на гъстата материя и да израсне за нов живот, да се пробуди ново съзнание в нея. Тези сили на любовта и мъдростта внесе Христос в света, за да създаде условия за пробуждане на човешките души и за излизането им от лабиринта на материята. Но за това трябва да се направи известно усилие. За това Христос казва, от сега Царството Божие на сила се взема. Който се насили, той ще го вземе. Значи, от човека се иска да направи усилие над себе си, за да преодолее противодействието на гъстата материя, за да може да намери Царството Божие. Защото Христос казва още Царството Божие е вътре в вас, а Царството Божие това е божественото начало, което трябва да се пробуди във всяка душа. И тогава това пробудено божествено начало ще го въведе в своето царство, безграничния божествен свят. За да разберем, мисията на християнството, трябва да познаваме състоянието на епохата, в която то се яви. Тази епоха се характеризира с пълен опадък, морален, духовен, а също и политически и стопански. Това положение на нещата било резултат на направлението на силите, които действали по това време в човешките души. В тази епоха на всеобщ упадък и древните мистерии били вече изгубили своето значение. Те били станали жертва на тъмните сили и бяха се превърнали в култове. Също така и народните религии бяха изгубили своето значение за възпитанието на широките народни маси. И ако така продължавали нещата, рискувало да се дойде до голяма духовна катастрофа, да се изгуби едва зараждащата се човешка индивидуалност. За да се избегне тази духовна катастрофа, духовното ръководство на човечеството решило да вземе мерки и Христос, най-възвишеният в ерархията на ангелите, първородният Божи син, Логосът, Божественото Слово слезе на земята. С слизането си на земята, той имал за задача първо да спре инволюционния процес, който бил извършил своята мисия и се превръщал в едно зло. С това той обърна посоката на духовните сили, които действали в сферата на Земята от нисходящо във възходящо направление. След това той трябваше да проникне в човешките души като една творческа сила, която да организира човешкия душевен живот и да даде условия за развиване на аза в човека, на човешкото самосъзнание, за да може човек в бъдеще да осъзнае своя божествен происход. И своето достоинство като човек. Казано с други думи, в това време развитието на човечеството преминавало от колективното подсъзнание към развитие на самосъзнанието. И след това се насочва към развиване на колективното съзнание. По такъв начин човешкото развитие върви от несъзнателното към съзнателното. В която фаза се заражда и развива човешкият ум който има стремеж да проучи външния свят. Следващата фаза в развитието е космичното съзнание, когато в човека ще се развие интуицията и разумното сърце. Човек ще може да проучи обективно духовния свят, в който навлиза развитието. Целият този процес на развитие не би могъл да се осъществи, ако Христос не беше слязал на земята, ако не беше се явило християнството на историческата сцена. С слизането си на земята Христос вля в остарялото тяло на човечеството, нови божествени сили, които са в състояние да го обновят и подмладят. Така стана възможно по-нататъчното развитие на човечеството в духовно и културно отношение. Целият прогрес на човечеството в духовно, културно и обществено отношение се дължи на Христовия импулс. Той е онази вътрешна сила, която стимулира развитието на човечеството във всички посоки. Той е като пролетното слънце по отношение на духовното, културното и общественото развитие на човечеството. Както без слънцето не е възможно никое растение и развитие, той е като пролетното слънце по отношение на духовното, културното и обществено развитие на човечеството. Както без слънцето не е възможно никакво растение в развитието на органичния свят, така и без Христос не е възможно никакво духовно, културно и обществено развитие. Енергията, която той внесе в земното развитие, стана причина за всички преобразования във всички области на човешкия живот. Затова учителят казва, че християнството е наука за живота, а животът е многолик в своето проявление. Индивидуалното развитие на отделния човек в неговите мисли, чувства и воля, в развитието на неговата душа и дух, е резултат на Христовия импулс. Общественото и културно развитие на човечеството като цяло, както и на отделните народи, се дължи пак на Христовия импулс. На този импулс се дължи развитието на науката и изкуството и на практическото осъществяване на известни идеи в живота. Социалното и економическото развитие на съвременното човечество се дължи пак на този импулс. Постепенното извоюване на свободата на човека, мъж или жена, се дължи пак на този импулс. До времето на Христос, жената е била роб в семейството. Христос освободи жената и човека и ги направи равноправни. В миналото Христос действал повече отвън върху човечеството, както Слънцето действа върху земята. След слизането си на земята, Той проникна цялата земя и се стреми да проникне във всички души и същества, да действа като една вътрешна сила. Затова Учителят казва Трябва да гледате на Христос като на сила, която прониква цялата земя когато тази сила проникне във всички същества, от най-малките до най-големите, тогава ще дойде освобождението на цялото човечество. И по-нататък Учителят казва, Христос е вече на земята и е решил да избави човечеството и ще го избави. И няма сила в света, колкото и мощна да е която да може да противодейства на Христовата сила. Както снеговете и ледовете в началото на пролетта се разтопяват под въздействието на Слънцето, така и ледовете, които сковават човешките души, ще се стопят под въздействието на Божественото Слънце, което е Христос, представен в цялото човечество. Затова мистиците казват, че докато Христос не се роди, във всеки човек по-отделно, спасението на човека не може да дойде. Външното слънце, външното явяване на Христос, трябва да събуди вътрешното слънце в човека, което ще разтопи ледовете и ще даде условия за неговото развитие. Стремежът на човека и народите към свобода към братство и равенство, към по-добър живот, се дължи на импулса на Христос, на тази жива разумна сила, която прониква в човешките души и събужда техните божествени възможности. Някои учени, недоучени, отричат историческото съществуване на Христос, основател на християнството. По този въпрос Жан Жак Росо казва: По-добре е да си представя, че Исус е съществувал, отколкото да търси обяснение за основаването и развитието на християнството без неговото съществуване. А други окултисти и посветени в кавички твърдят, че Христос, проявеният Бог, не се е въплатил в Исус и че Той не е очаквания Месия, както твърдят еврейските фарисеи. Тези окултисти твърдят, че в някои древни индуски писания било определено кога ще дойде Месия, които дати съвпадат с живота на Исус. Това са хора слепци, които са надянали мантията на водители на човечеството, без да имат нужният ценз за това. За такива учителят казва има някои, които или са изключени от школата, или са завършили школата стройка и те имат амбицията да бъдат учители и ръководители на човечеството и да заместят Христа. Това е смешна работа. Това са самозванци, Амбициозни хора, които са жертва на тъмните сили. Тук е мястото да посоча една от най-дълбоките и съществени черти, която характеризира същността на християнството. И в миналото, и в храмовете на мистериите посветените се се стремели да влязат във връзка с Божествения дух, който бил върховният посветител в мистериите. Те се стремели да го видят да придобият известни познания от Него, според степента на своето развитие. Те се стремели чрез познание да влязат във връзка с реалността. Били такива, които виждали духовната реалност. След Възкресението, когато Христос се яви на учениците си, каза на Тома: Ела, тури пръста си, в ми и бъди верен, а не неверен. И ти повярва, защото видя, но по-блаженни, които вярват, без да са видели. И в първа глава на Евангелието на Йоанн се казва И Словото стана плът и видяхме Неговата слава като на еднороден от Отца. В тези два стиха се състои същността на християнството и разликата му от древните мистерии. Древните мистерии виждали Христа като дух, а учениците на Христа и техните последователи го видяха въплътен в физическо тяло. Въплащението на Христос в тялото на Исус това е най-отличителната черта на християнството, че Бог се всели в едно човешко тяло и се прояви на земята като богочовек. След това премина през смъртта и я победи. Показа тържеството на живота над смъртта. И понеже всички следващи последователи не са видели Бога въплатен в тяло, а вярват на тези, които са го видели, Затова той казва по-блажени са тези, които не са видели но са повярвали. По такъв начин, вярата във въплътение в физическо тяло Бог е втората основна черта на християнството. И затова апостолите казват някъде Господи, придай ни вяра. Но тук става въпрос за вяра, а не за вярване. Защото вярата е едно качество на човешкия ум. Само умният човек има вяра, а глупавият човек има вярване. Той вярва в всевъзможни неща, а умният вярва, че словото стана плът и проникна цялата природа. И той проучва неговото проявление както в цялата природа, така и в човешката душа. Всички явления във външната природа не са механически, а са резултат на въплатеното слово, което се проявява в цялата природа. Така че под вяра в християнския смисъл на думата се разбира способността на човешкия ум да разкрива проявите на словото, на логоса, проявен в цялата природа, и в човешката душа. Началото на тяхното разбиране на Словото е било положено още в древен Египет от Хермес. Той е бил във връзка с Словото преди то да стане плът в тялото на Исус. Той виждал Словото да прониква цялата природа и разчитал неговите проявления както в движението на звездите, така и в шумолението на листата, в движението на облаците, в промените на времената и във всички външни феномени на природата. Това Слово, което прониква цялата природа, се всели в тялото на Исус и стана осезаемо, видимо, познато за всички. До тогава то е било познато само, на посветените в храмовете на мистериите. Но от сега то става познато на всички, които имат очи да го видят. И затова то помаза очите на слепия, с което той е прогледна и го прослави. И учителят казва, от този момент духовните очи на цялото човечество се отвориха, човешкото съзнание се пробуди и хората почват да виждат, че Бог, който се проявявал в техните души, е и в тяхната цяла природа. За изяснение същността и мисията на християнството ще приведа някои мисли от учителя, които следват по-долу. Християнството е божествена музика, божествено пеене понеже то възстановява вътрешната хармония в човешката душа, която сама по себе си е музика. Христос е дошъл да ни научи как да спечелим изгубения живот. Той казва, аз съм животът, а животът е една сила, която строи, въздига, съединява, обединява, дава радост и веселие на човешката душа. Животът е целта, към която се стремим. Затова казваме, че християнството е учение на живота, а познанието е метод за постигане на тази цел. Бог е средата или условие, от които можем да черпим този живот. Човекът християнин, който иска да придобие вечния живот, трябва да познава основата на този живот, да прилага законите, по които той се добива. Животът може да се оподоби на плат, който трябва да изтъчем и след това да го облечем. Той е първата дреха, в която трябва да се облече човешкият дух. Бог е една вътрешна среда, едно вътрешно условие, една вътрешна сила, от която постоянно трябва да черпим. Християнството е онази философия, която иска да освободи човешката душа от всякакви паразити. Ние трябва да разбираме дълбокия смисъл на Христовото учение, а не да го разбираме само повърхностно. По буква. Християнството има една вътрешна, дълбока страна, до която, за да се довере човек, трябва да има просветен ум и разумно сърце. В Това е дълбоката същност на християнството, че то има за задача да научи хората как да придобият вечния живот. И Христос казва, това е живот вечен, да познае Тебе, единного, истина Го Бога и Исуса Христа, когато си изпратил. Бог е Исус Христос, това са двете начала, от които проистича вечния живот, или двете опори, два стълба, върху които Той се крепи. Думите вечен живот подразбират разумно движение на душите, а думата Бог в случая означава зародишът на духа, условията, силите, законите на природата върху които се гради и крепи този величествен ред на нещата. Исус Христос, това е разумното начало, което излиза от единния Бог и което насочва и съхранява всички живи същества. Едно от основните учения на християнството и на всички религии в миналото е идеята за троичността на Бога. Тази троичност Учителят е превежда с думите Среда, условие, елемент за съществуване. Това е троичността на Бога. Това значи три същества различни, които имат една мисъл, една воля, един стремеж. Средата за всички същества и за нашата душа е Бог. Елементът. Принципът, който носи живота в себе си, е Христос. А условията, които спомагат за проявяването на живота, седят в Светия Дух. И когато Христос казва, Това е живот вечен, да познае Тебе един на го, истина Го Бога, Той разбира онази върховна сила, която постоянно се движи в нас, която носи живот в себе си, създава условията, чрез които можем да я познаем. И Христос казва още Не дойдох да сторя своята воля, а волята на Бога. Това е първата опорна точка на живота. После той казва Не дойдох да взема живота на хората, а дойдох да им дам своя живот. Това е втората опорна точка. И наистина, заради това дойде Христос да ни даде живот. Той проповядва и осъществи любовта към ближния, защото християнството е любов към ближния. Той е наука за любовта. Който научи тази наука, той може да гради. Според християнството, животът се проявява чрез два процеса – слизане и възлизане. Денят – който човек хапна от плода на забраненото дърво, той влезе в отлива на живота, т.е. в течението, което върви отгоре надолу, към центъра на земята. Само Бог е в състояние да избави човека от това течение. Затова именно Христос тойде на земята, да извади хората от това течение и да ги постави на обратното течение, в приливите на живота, което наричаме Възкресение. За да възприемем живота, който води към Възкресение, трябва да разбираме учението на Отца и Сина и Света го Духа. Под Отец разбираме учението на Божествената любов. Под Син учението на Божествената мъдрост, а под Дух Святий учението на въздигането за еволюцията на човека. Възкресението е една от основите на християнството. И апостол Павел, който е познавал този въпрос, казва «Без възкресението Христово, суетна е нашата вяра». Това показва, че той е поставил възкресението на Христос като основа, като същина на християнството. Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички действия. С тази нова енергия, която Христос внесе в света със Своето Възкресение, Той показа пътя на това божествено изкуство Спасението. И за това именно трябва да изучаваме усърдно Евангелието. Възкресението е един процес, който Духът Божий извършва в нас. Животът е един велик процес, чрез който Бог възстановява първоначалната хармония. Учителят казва още – Възкресението ще бъде моментът, когато във вас ще се яви съзнанието за висшето божественото, когато във вас ще се яви новият божествен живот, онзи индивид, който се нарича божествено аз. Окултистите и теософите го наричат тъй. Тогава ще започне новият божествен живот а той седи в разбирането приложението на Великия закон, който сега съществува в битието. Някои хора казват, че са слушали Господа да говори. Кой Господ? Казано е в Писанието, рече Господ на Господа моего. Значи има един малък Господ вътре в нас и един голям Господ в света, който говори на нашия малък Господ. Големият Господ ще проговори на малкия Господ в нас, пак Той ще говори на нас и Той ще ни каже и ще знаем истината. Това е пътят за познаване на истината. Това в окултната наука го наричат Висшето аз в човека, пробуждането на Висшето аз, а християните го наричат Ангел-хранител. Има едно божествено начало, с което ние сме свързани. Това божествено начало ние го наричаме Христос. Той е вътре в нас. Той е малкият Господ в нас. Христос е началото, в което Бог се изразява най-добре. Той много добре казва никой не може да дойде при мене, ако Отец, Великото начало, не го привлече. И в познаването на Христа има степени. Тома три години ходи с него, но го познаваше само външно. Но когато го позна вътрешно каза, Господ мой и Бог мой.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 има в учението на Христа. Отец, Син и Свети Дух. Ако можете да произнесете тези думи в техния дълбок смисъл и в тяхната пълнота, вие сте влезли вече в учението на Христа. Когато произнесете думата Отец, вие трябва да почувствате пулса на вашето сърце, което движи света. Вие трябва да го почувствате така, както майката чувства пулса на своето дете. Да чувствате Божията мисъл. Това значи да я разбирате и познавате. Ако всички това сте придобили, вие ще разберете стиха, в който се казва преди да сте пожелали нещо от Отца, Той ще изпълни вашето желание. Всички трябва да имате синовно отношение към Бога, да изпълнявате длъжността си към Него като към Свой Баща. Той не ще слезе на земята, но прати Своя Син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в Него на същото основание и ние, веднъж дошли на земята, трябва да се пожертваме. В своето учение Христос иска да покаже на хората основните закони, чрез които могат да изменят реда на нещата, установен от самите тях. За да се измени този ред, Човек първо трябва да има идея, която да постави за основа на живота си и след това да се стреми да постигне тази идея. Съвременните хора не могат да постигнат своята идея по простата причина, че те са жертва на неумолимия егоизъм. Всеки мисли само за себе си, желая да бъде пръв. Христос е дошъл на земята, да ни приготви без страх да посрещне момента, когато ще се вдигне булото, което закрива истината. Защото ако човек неподготвен повдигне булото на истината, той ще умре. Затова е необходимо да разберем кой живот води към спасение. След това трябва да минем през един друг процес, за който е казано. Ако не се родиш изново, не можеш да влезеш в Царството Божие. Законът на новораждането подразбира изпълнение на волята Божия. Въпросът за новораждането, за раждането от дух и вода е един от основните проблеми на християнството. За да бъде истински християнин, човек трябва да се роди от дух, т.е. да мине през посвещение. В деня на това посвещение той трябва да се приготви, защото ще срещне истината и ако не е готов ще умре. А Христос казва, аз съм пътят, истината и животът. Който тръгне в този път, който приеме Христа в себе си, ще дойде до познаването на истината, която е покрита с було. Това боло се вдига при посвещение и ако човек не е готов, ще плати с живота си. Ако е готов, ще придобие вечния живот. Това е практикувано във всички древни мистерии и който е пристъпил, подготвен към истината, той е придобивал вечния живот. А който е пристъпвал неподготвен, той ще плати с живота си и ще изчезне от света. Затова учителят казва, че Христос, чрез своето учение, иска да ни подготви без страх да посрещне момента, когато ще се вдигне булото, което закрива истината. В миналото, в храмовете, за посвещение, това подготвяне се е извършвало в самите храмове под ръководството на учителите и ръководителите на посвещението. А Христос изнесе това учение публично, за да се ползват от Него всички, които са призвани от Отца. Защото Той казва, Никой не може да дойде при Мене, ако Отец ми не го привлече. Никой не може да тръгне в пътя на посвещението, в пътя на придобиването на вечния живот, ако Отец в Него не се пробуди, и го подтикне към това. По-нататък Христос казва и никой. Не може да отиде при Отца, ако аз не му покажа пътя. Това е второто положение. Под аз тук се разбира Духът, който живее в Христа и който казва. Аз съм пътят, истината и животът. И който ръководи целия процес на новораждането, на духовното раждане. Той е който е ръководил учениците в древните мистерии чрез посветените. Но сега той сам слезе на земята и това, което някога се учеше и проповядваше скрито, той го изнесе на открито. Затова той казва някъде на учениците си това, което чуете скрито в тайно, изнесете го открито за да свети на всички. Затова учителят казва, което е подчертано и от Христос, че който иска да се подвизава в Христовия път, от нищо не трябва да се плаши. Който се плаши, той не е готов да познае истината, той не е готов да повдигне булото на истината. Христос със своето учение полага основите на едно ново общество, на едно ново човечество. Той полага любовта като основа на целокупния живот на човека и човечеството. А любовта изисква да имате братски отношения помежду си и да имате синовни отношения към Бога а любовта е закон на служене. Затова Христос казва на учениците си, който от вас иска да бъде пръв, нека бъде слуга на всички. И аз не дойдох да ми служат, но да послужа. Христос казва също, не прави на другите това, което не искаш и на тебе да правят. Всеки трябва да постави това правило в себе си, като вътрешен закон човек трябва да говори и върши онова, което дава свобода на другите. Христос иска да имаме отношение към другите като към себе си, защото Бог, Христос, живее във всяка човешка душа и отношението към дадена душа е отношение към Христос. Затова Той казва «Гладен бях и не на ме нахранихте, жаден бях и не на ме напоихте». Страдащ бях и не ме прибрахте. Гол бях и не ме облякохте. В тъмница бях и не ме посетихте. И заключва, това, което направите на моите братя, на мене сте го направили. Ако не изпълним това учение, казва учителят, затова Господ ще съди света. Ако не изпълните това, за което Христос говори и 10 пъти на ден да се молите, нищо няма да постигнете.